שיעו מיני אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי. כיום מהומה ומבוסה ומבוכה, לאדוני אלוהים צבאות בגיא חיזיון, מקרקר קיר, ושועה אל ההר. ואילם נשא אשפה ברכב אדם פרשים, וקיר עירה מגן. ויהי מבחר עמקייך מלאו רכב,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 למי הברכה הישנה, ולא הבטתם אל עושך, ויוצרח מרחוק לא ראיתם. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד, ולכורחה ולחגור שק. והנה ששון ושמחה, הרוג, בקר ושחות צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו, כי מחר נמות. ונגלה באוזני אדוני צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון, אמר אדוני אלוהים צבאות. כה אמר אדוני אלוהים צבאות, לך בו אל הסוכן הזה, על שבנה אשר על הבית. מה לכפו ומי לכפו, כי חצבת לך פה קבר. חוצבים ארום כברו, חוקקי וסלע משכן לו. הנה אדוני, מטלטלך טלטלה גבר, ועותך עטו. צנוף יצנפך צניפה, כדור אל ארץ רחבת ידיים, שמה תמות, ושמה מרכבות כבודך, כלון בית אדונך. והדפתיך ממצביך וממעמדך,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 אשר עליך, כי אדוני דיבר.